Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite Dende Ferrol. Hola, iniciamos aquí un tempo de información na vosa Radio Libre e Comunitaria, coas novas achegadas pola nosa equipa de informativos ou vintes e colectivos. Neste boletín, unha bomba estoupa no Concello de Ferrol. Nova concentración polo xenocidio en Palestina na Praza Amada García. A Asociación de Veciñanza de Canido compra un bosque dal Cornoques. Un veciño de Cobas achego un audio moi enfadado polo estado das pistas. E despediremos cun adianto do novo single da cantora de Doniños, Lidia India. Comezamos. Unha bomba explota no Concello de Ferrol. A pasada terza-feira, 6 da mañá, A veciñanza do centro de Ferrol espertou alporizada. Resultou ser a rotura das tuberías do desagüe do pazo municipal. Según fontes de oposición, a acumulación de detritos a falta de mantenemento destes últimos anos fixo que todo se fóra literalmente a merda. Escoitamos a Iván Rivers. Todo foi xa merda, xa avisamos, mas ninguén deu creto. Agora temos as consecuencias. Un río de merda através a Madalena. Este ano non haberá procesión. Nova concentración polo xenocidio en Palestina na Praza Amada García. Esta sexta feira terá lugar na Praza Amada García de Ferrol, ao carón do edificio da Xunta, unha nova concentración en protesta pola masacre a que está a ser sometido o pobo palestiniano. Pisada militar sionista definitiva que tenta aniquilar a todo un pobo. A organización lembra que podemos acudir con bandeiras e paños palestinianos e que recadará cartos para unha campaña que pretende achegar medios humanitarios ás zonas máis afectadas. A Asociación de Veciñanza de Canido compra un bosque de alcornoques. Roberto Taboada vende anunciar a merca dun bosque de alcornoques para uso comunitario da veciñanza de canido. A esquifixión poderá ser sufragada pola doazón dunha veciña anónima quen declarou Canido é un lugar onde reina a alegría e a ilusión Pero eu amo os alcornoques E non hai No vindeiro boletín teremos a veciña que desesa conservar o anonimato nunha entrevista máis ampla e exclusiva para estes informativos Un veciño de Covas achega un audio moi enfadado polo estado das pistas Escoitamos de seguido a este veciño realmente alterado. Estou a os collóns da lama que campan pa poi. Vou encher un carro dela e vou na elevar a porta do concello. Vou na subir ao despacho do alcalde e do concelleiro do rural e vou na espallar. Para onde cona van os meus impostos? A ranchos xa camiños comunais. Despedimos xa o tempo de información local en Radio Felispín cun adianto do novo single la cantora de Doniños Lidia India Abrigade vos ben que vai moita friaxe e cuidado na estrada que hai xeadas no interior Onde están nosas raíces De quen é a terra que pisas Onde están nosas orixes De quen é a terra que pisas Deixate levare, deixate levare Deixate vida te levare Deixate levare, deixate levare Fala Tailandia e o Irak Fala América Latina Ou Palestina Terra de naide Terra de ninguén Terra de todas